بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Im Namen Allahs, des des Barmherzigen, beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag und dem Zeugen und dem Bezeugten, tot sei geweiht den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff, als sie daran saßen und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten, und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Зд right that's what he says in the lord of heaven and earth. And Allah is all about it. Āl swear to 돌itza if twitter and鉄 redesign, and, ā SomehowELLA investment various ideas decent. And everything seen this before covenant. Few level feits, ӆ Gewiss, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren. Für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Gewiss, diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es gärten geben durcheilt von bächen das ist der große erfolg das zupacken deines herrn ist wahrlich hart Gewiss. Er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle, der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Er tut alles, was er will. শিশন কেমন Aber nein, Diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Nein, vielmehr ist es ein Ruhm voller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel.